Pista 25 Partea a treia Limpezire Capitolul întâi Mărturisirea În dimineața aceea, Ilarie mai se trăzi mai devreme. Își făcu toaleta lung, fără grabă. Se bărbiri proaspăt, își pieptănă meticulos părul, după care îmbrăcă un costum nou de haine. Nodul de la cravată îi răpi 10 minute până să-l potrivească așa cum voia. Parcă s-ar fi pregătit să meargă la o recepție de gală. Când porni, luă bastonul cu sine, deși e ziua, rar obișnuia să-l folosească. Doamna albu care de reticană între o se miră văzându-l atât de spilcuit și îl întrebă unde se duce. Doctorul paru că n-a auzit-o. Trecu pe lângă ea ca un străin, coborât acticos scările și o apuca gale pe bulevard. În dreptul pădegii ciortul solarian îl salută de pe trotuarul celălalt. Magherul nu răspunse nici de această dată. Privise totuși într-acolo fără să vadă. Profesorul înciudat oarecum se întrebă în urmă. Ce-o fi cu doctorul ăsta? E supărat pe mine? Ilarie însă își vedea de drum fără să se sinchisească de nimeni, ca și cum se afla singur pe lume. Tribunalul răsării falnic după colțul străzii, cu coloane și scări în alte. Era una dintre cele mai monumentale clădiri din oraș. Întotdeauna s-au înălțat Palate slăbițiunilor omenești Imoralității și amoralității Tribunale și închisori Spainei de moarte Temple și catedrale Egoismului Palate și cazărmi Virtuții nu i-a rămas Decât să se adăpostească în boteie Poate acolo se simte mai bine Urcăm marea scară de la intrare Cu trepte nesfârșite Se apropie de un om în uniformă îl întreba încotroie cabinetul judecătorului Kaminski. La dreapta, pe culoar, a treia ușă, îl lămuria acesta. Da, Făcu făcut e grav, uitându-se să mulțumesc. O de acolo. Una, două, asta e. Pe o tabliță în fibre scria: Cabinetul judecătorului de instrucție. Aici. Nu simți nici cea mai ușoară trăsărire, ca și când îi dispăruse simțirea. Ciocănii rar, apăsat de câteva ori. dinăuntru se auzi o voce cunoscută. Intră! Deschise ușa. Kaminski lucra la un birou cu nasul vărât într-un maldar de dosare. Ah, dumneata, dragă doctore. cu ce ocazie pe la mine? Și ieșindu-i bucuros în cale, îi întinse mâna. Ilarie se trase înapoi speriat, lăsând pe judecător cu mâna întinsă Spuse grav Iertați-mă, domnule judecător, nu pot să vă dau mâna. De ce? îl întrebă ca minschi mirat de asemenea comportare Pentru că e pătată Nu înțeleg nimic Ia loc, te rog, și spunem în ce fel e pătată Îngăduți-mi să stau în picioare. la dumneavoastră nu în calitate de prieten, ci de inculpat. ce aia? Inculpat? asta e bună. Și apoi ce înseamnă limbajul acesta și pronumele de reverență? Te rog, fi serios, doctore. Credeți că pot glumi cu vocea asta? Omul legii îl cercetă din ce în ce mai surprins. Într-adevăr, chipul musafirului palid, aproape descompus, arăta o pietrire care urmează totdeauna marilor hotărâri. Magheru, ca un fascinat privind dincolo de judecător, grei cu voce gravă parcă din pământ. Eu am ucis pe Matei Zăvideanu." Ce? iure sau?" Doctorul ne tulburat. Am ucis pe moșier și am luat banii." Mă constituie prizonier în mâinile dumneavoastră. Caminski se uita ca prostit la omul din fața lui. Avea aerul unui om căruia i s-a turnat pe neașteptate o găleată cu apă fiartă în cap. Ce-i cu doctorul? S-a scrântit la minte? Vine aici și îmi toarnă baliverne. Ori cu adevărat l-a fi omorât pe conomatei. Nu, bre, nu se poate. Preai de oai. Se ridică sprintin și izbărnie răs da, de doctore, vrei să-ți bați joc de mine? Nu, asta nu se prinde. Te-am început. Vrei să-mi plătești cu aceeași monede pe căleala pe care ți-am trasă? Domnule judecător, nu e vorba de glume. Vă declar încă o dată că am ucis pe mășier. Vă rog să mă arestați. Caminschi cu tâlc. Bine, lasă, o să-l aresteze. Asta nu e cel mai greu lucru. De ce tot insistă cu arestarea? Nu, nu, doctorul avea o țigneală, altfel nu se explică. A venit aici din proprie inițiativă și a compus o figură imobilă și... O fi nebunit, mai știi, când cu accidentul acela. Și doar de a băga se de seamă și o larien. În orice caz ne lămurim noi cei cu el. Dar trebuie să procedăm, bineînțeles, cu oarecare delicateță. Dragul meu, ia rog-te o țigară și stai jos. Până una alta n-am nicio grabă să te arestez. Cred că de vreme ce dumneata însuți ai venit să te denunți, nu o să ției tălpășița. nu e așa? Ilarie refuză să primească țigara. Va să zic că nu vrei să te dai bătut. Foarte bine. Kaminsky o aprinse pentru el, apoi lăsându-se pe spate, trimise în aer câteva rotocoale inelate de fum. Ce doveze mi-aduci a într-o susținere a autodenunțului dumneitale? Drept răspuns, magherul scoase din buzunar un pachet și îl întinse. ce e asta? Banii victimei sunt exact 500 de lei. Nu m-am atins de ei. Kaminsky făcu ochii cât cepele. Luă pachetul, îl desfăcu, numără hârtiile de jumătate. Mai mult nu izbătii. Erau noi nouțe, așa cum îi declarase voinea. Deci nu putea fi vorba de o glumă. Cumnatul victimei îi mai spusese că a notat seria bancnotelor. Da, are însemnarea în dosar. O să facă desigur verificarea. Nu-i niciun zor. Alta. Altceva era esențialul. Nu se putea dumirii. Nu intra deloc în cap situația asta, care prin neprevăzutul ei punea vârf celei mai îndrăznețe și absurde închipuiri. Doctorul Magheru, asasin. Și mai era la mijloc o ciudă o teribilă ciudă care a început să-l zgândărească. Va să zic că Șerban Voinea, fost mediocru jurist, dar actualmente iscusit în neguțător de cereale, avusese temeiuri să-l bănuiască pe medic, iar el, judele, cu intuițiile sale în materie de criminologie, cu flerul său infailibil, dăduse un greș formidabil, luându-i apărarea, chiar dând garanții platonice pentru el. În ce situații se punea față de comnatul moșierului când senzaționala veste va fi dat în vileag Ce se alegea de faima lui de jude instructor Fără îndoială că voi n-are să bate vârtos toba în piață, dăstăinuind și altora convorbirea dintre ei doi Nu putea să-și ierte prostia făcută Cu atât mai mult cu cât păcăleala pe care o trăsese doctorului că a venit să-l aresteze Îi relevase probe certă de vinovăție fără a ține seama de ele Scaminski se lăsă greu pe fotoliu, având o tonă în spinare. Aruncă pe jos sigara și o zdrobi cu tocul ghetei. Așa făcea ori de câte ori era furios. Trecu mâna prin păr și își cu dosul palmei sudoarea rece de pe frunte. Apoi se adresă profesional inculpatului. Spuneți cum a fost, domnule doctor. Abia acum intrase în pielea judecătorului. Mai gheru, după o scurtă ezitare, începus să nareze împrejurările în care a făptuit crima. De unde știați că Zavidianu deținea asupra lui o sumă atât de mare? El v-a spus? Nu. I-a destăinuit prietenului său, Olarian. În prezența dumneavoastră? Cei doi credeau că dorm. De fapt, n-a dormit, se mâncă. Deși vorbeau în șoaptă, am auzit tot. În continuare descrise lapidar, fără rătăcina amănunte, peripețiile călătoriei, ispita crâncene care îl hărțuise tot timpul, visul pe care îl abuzese, în fine ciocnirea trenurilor cu fuga buimacă pe câmp, întâlnirea cu doctorul Șteflea și împrejurarea în care dăduse peste pachetul cu bacnote a doua zi de dimineață. Nu înțeleg de ce aveați nevoie de banii lui Zavideanu, pentru că întâmplător, un prieten comun, colonelul Dorde, mi-a spus că ați câștigat la loterie o sumă importantă. Nu eu am câștigat, ci tatăl meu, care, din motive ce nu interesează aici, a ținut să nu știe nimeni care are acești bani și mi-a trecut mie losul. Colonelul a înțeles să văd greșit. Nu... Eu l-am făcut să crede astfel, pentru a nu trezi bănuiel în cercul prietenilor și cunoscuților, în eventualitatea că plecam în străinătate. Continuați, vă rog. Judecătorul asculta cu atenția încordată la maximum. Îi se părea că aude o povestire stranie de Ewers sau Hoffman. Așadar, visul nu fusese vis, ci un acces de somnambulism care a declanșat zonele motrice. Se îndoiam. Chiar așa să fie? Sunt lucruri de-a dreptul fantastice. Bine, are să ceară avizul specialiștilor. O să interogheze și pe medicul acela. Cum ați spus că îl cheamă pe colegul dumneavoastră? Radu Șteflea, medic la dispensarul primăriei din Caranseveș. Caminski însemnă numele și adresa. Siscă o pauză grea, copleșitoare. La capătul căria judecătorul de instrucție puse o nouă întrebare. Am o nedumerire foarte mare. Vă rog să vă gândiți bine înainte de-am a răspunde. Îmi făgăduiți?" Da. Vreau să știu ce anume v împins să vă predați. Câtă vreme justiția nu v-a supărat. Și nu numai justiția. Dar absolut nimeni n-a formulat cea mai mică bănuială împotriva dumneavoastră." De ce n-ați încercat să treceți la realizarea proiectului dumneavoastră, care în fond a fost mobilul acestei acțiuni?" Îmi sem echilibrul." Integritatea mea morală era la pământ. Intrând în conflict cu conștiința, am ajuns la un dispreț total față de mine însumi. În aceste condiții, viața mi-a devenit insuportabilă. Nădăjduiți că prin pedeapsa pe care are să vă aplice societatea, veți ispăși nelegiuirea și veți începe o viață nouă, curată? Știu că mă voi împăca cu societatea. Nu știu dacă și cu mine. Oricum, pentru a ajunge la etapa ultimă, trebuia să trec prin prima. Acesta e motivul pentru care m-am predat în mâinile justiției Ce complicați! Ce resorturi sufletești, haotice și totuși atât de subtile Mașinăria asta a creierului e un labirint fără început și sfârșit Vrem să descurcăm un gând și ne încurcăm într-o mie Cine se încumete să umble prin universul ăsta e nebun legat. Încă nu văd cum o voi scoate la capăt cu doctorul Mă depășește. Așa gândea judecătorul, făcând o nouă pauză în interogatoriu. Apoi zise. Cazul dumneavoastră este unul dintre cele mai stranii. De 20 de ani de când profesez această magistratură, încă n-am dat peste unul asemănător. Nu pun deloc sub semnul îndoielii declarațiile dumneavoastră. Se poate suspecta buna credința unui om care își descarga sufletul din propriu îndemn? Nu. Rămâne însă nelămurit un fapt care s-ar putea să-l fi trecut cu vederea. Nu cred să fi uitat ceva. Despre ce e vorba? lui Ezevideanu i-a dispărut în afara de bani și un inel de valoare. Știți ceva de acest obiect? Ilari, auzind întrebarea, îl săgetea cu privire de mânie. Domnule judecător, nu înțeleg pentru care motiv vă contraziceți. De ce? Ați afirmat că nu se poate pune la îndoială buna a unui om care își descarcă sufletul nesilit de nimeni. Atunci de ce îmi puneți problema inelului? Eu am spus tot, absolut tot ce aveam de spus. Nu aș fi omis să dau relații unde se află acel inel dacă aș fi știut. Bijuteriile victimei nu m-au interesat. Vă rog, nu vă considerați jignit. Trebuie să știți însă că pentru luminarea mea sunt nevoi să pun orice fel de întrebări, Uneori privind fapte inventate, ad hoc, altor chiar gratuite. Menajamentele nu prea au ce căuta într-un cabinet de instrucții. Domnule judecător, nu mai am nimic de adăugat!" strigă doctorul cu voce alterată într-o încordare greu stăpânită. Kaminsky îl privi lung pe sub sprâncene, încruntat. Își stăpâni supărarea provocată de necugetată ieșirea medicului. Dacă mai avea de luminat unele puncte nebuloase, găsi că e mai cominte să o facă facă dată, după ce acuzatul își o redobândea liniștea. Se ridică în picioare întunecat, cu morga obișnuită în astfel de momente și rostii grav. În numele legii vă declar arestat. În același timp, judecătorul sună. Un gardian se evit numai decât pe ușă. Doctorul, liniștit... Marmorean ieși în tăcere călcând parcă pe nori, urmat de omul forței publice Kaminski nu numai că nu emise mandate de arestare, dar păstră cea mai strașnică discreție asupra acestui caz bizar Nu, nu trebuia să strânească vâlvă în oraș, nimic care să dea apă la mare clevetitorilor până nu-și făceau convingere fondată pe dovezi Ori până atunci mai avea de furcă de ce să se joace cu situația unui om, să-l stigmatizeze, să-l excludă din sânul societății? În ciuda declarațiilor lui și, mai ales, a corpului delict, îi umbla prin minte că doctorul totuși e nevinovat. Însă cum să dea consistență? Pe ce considerente să-și întemeieze o atare convingere? Ceru telegrafic poliției din Turnul Severin să identifice familia de acolo tată, mamă, fică, care plecase la Timișoara în noaptea accidentului. Primi răspunsul chiar a doua zi. Găsirea nu constituise o problemă. Tot orașul știa că directorul liceului cu soția și fică scăpaseră tefer din catastrofa de la Pietroasa. Chiar de ei era vorba. Kaminski se deplasă până la turnul Severin și lua imediat contact cu Silviu Someșan Da, am plecat cu soția și fica la unul meu din Timișoara. Ne-am suit în blestematul accelerat în singurul vagon de clasa întâia. Erau locuri berechet. În compartiment se aflau doi bărbați, unul mai corpolent, să tot fi avut 50 de ani. Acesta dormea când am intrat. Celălalt un tinerel slăbut și firav. Dormea și tinerul? Nu, nu dormea. A dormit după ce ne-am instalat noi. N-a tâncinț așadar nicio conversație. Cu el, nu. V-am spus că l-a apucat să somnul. Cu celălalt bătrânul am schimbat câteva replici zoale. De unde veniți? Unde vă duceți? La ce oră ajungem la Timișoara? Ah, bătrânul m-a întrebat când are legătură cu buziașul. I-am spus. Cam astea, flacuri. Însă o discuție serioasă n-a fost. Să trecem mai departe. Ce ați făcut în momentul ciocnirii? Doamne, ce spai m-am tras! Tocmai ieșisem pe culoar să fumez o țigară. Abia am aprins-o că deodată o trosnitură năprasnică, un scrâșnet de ferotenii stropșite mi-au zdrobit urechile. Vagonul lichni în loc, clătinându-și pereții, podeaua acoperișul. Din cauza zguduirii se sparseră mai multe geamuri. Pasagerii, repeziți din canapele, fură proiectați unii între alții, ciocnindu-se și ei ca vagoanele. În compartimentul nostru am văzut cu ochii mei căzând geamantanul nostru din plasă în capul celor doi bărbați care stăteau unul lângă altul. Și dumneavoastră? Le-ați dat ajutor? Ajutor? În clipele acele se gândea cineva să ajute pe altul. Ca să fiu sincer, am fugit singur spre capătul vagonului. Din fericire, ușa era deschisă. Abia când am ajuns jos pe pământ ferm, mi-am adus aminte de soții și de fică. Din nou sus, pe scară, dar ele tocmai coborau strigând de după mine. Da, am scăpat, nevătămați. Vagonul nostru nu a avut de decât mici avarii. Altele însă mi se face părul, măciucă. Cei doi bărbați au rămas în compartiment la voia întâmplării? De fapt, la stăruințele nevestimii, m-am reîntors în vagon să iau geamantanul și poșetele uitate acolo. După cât timp? Știu și eu... Să zic 10-15 minute. și dumneavoastră de drum erau acolo? Da, zăceau inerți, unul cu capul într-o parte, celălalt cu capul în alta. I-am văzut numai la sclipirea unui chibrit, a ultimului chibrit. Am crezut că sunt morți. Dacă erau răniți, ar fi gemut. S-ar fi văitat, așa cred. N-ați încercat să le vorbiți? Ba da, am strigat la ei. Nici nu n nasc o să vorbă. De altfel, am și renunțat la bagaje din cauza beznei. Ducă-se încolo de lucruri, bine că am scăpat cu zile. Alții își pierduseră și viața. În concluziați a avut convingerea că cei doi erau morți. Dacă n-am primit niciun răspuns din partea lor, ce era să cred? Le-am spus, acum îmi amintesc. Ce aveți? Sunteți răniți? Nimic. Tăcere. Geamantanul acela a furisit de omorâse. Eu. Altfel cum? I-a lovit în cap. Îl pusese în sus pe plasă exact în dreptul lor. Cine se aștepta care să se întâmple o nenorocire ca asta? Kaminski îi mulțumit pentru cele declarate și îl pusese să semneze. Ceea ce martorul făcut. În tren, pe drumul Caransebeșului, magistratul făcea tot felul de presupuneri. Înainte de ciocnire, Magherul n-avea cum să ucide pe moșier în prezența lui Silviso Meșan și a familiei sale. După ciocnire, când și-a revenit din eleșin, pentru că incontestabil numai atunci și-a revenit, mai putea să se gândească la o mucindere pentru a prăda sau să o ia la sănătoasă pentru a-și salva viața, ceea ce de altfel a făcut. Cel mai abject individ nu e în stare să ucide în asemenea circumstanțe, Cazul unui hoț recidivist e edificator în această privință. Faptul s-a petrecut în timpul războiului, în condițiile unei alarme aeriene. Când hoțul urcat la etajul 5, pătrundea în apartamentul vizat, casa a fost lovită de o bombă și incendiată. El a fugit și în drumul lui a salvat doi copilași care strigau după ajutor. Omul se lăsase pe gubaș, renunțând la furt și mai mult decât atât, Devenise erou, faptă pentru care a fost, bineînțeles, răsplătit. bine, hoțul n-a nimic de suferit. Nu îndurase nicio leziune, nici nu-și pierduse cunoștința ca maghierul și, totuși, instinctul de conservare acționase prioritar. La căransebe și doctorul Radu Șteflea, auzind despre ce e vorba, se aprinse ca un foc de paie. Striga indignat. Cum e posibil să credeți așa ceva, domnule judecător?" În timp să-l fi văzut pe colegul meu când a venit în miez de noapte la restaurant, scăldat de sus până jos în noroi, întrebând ce oraș e ăsta. Și atunci să stăm de vorbă. Patronul era gata să-l dea afară, să că e un alienat fugit din ospiciu. Ar fi făcut-o dacă nu-l recunoșteam. Mi-a fost coleg de facultate. Băiat eminent, ce să spun. L-am adus acasă cu trăsura, nu mai putea merge pe jos. Cred și eu. Ați purtat pe drum vreo discuție?" Ce discuție?" Vorbea incoerent. Nu reușea să lege o frază cum se cade. N-a pomenit nimic de ceea ce i s-a întâmplat?" Nici nu putea, pentru că după un traumatism cranian intervine amnezia post -traumatică. Poți să-ți memoria ca pe o lămâie. Nu iese nimic." Acasă l am împansat. Avea câteva leziuni de ale tegumentelor. A doua zi de dimineață s-a dus să-și facă un examen radiologic." Păi un om că ăsta poate să ucidă și mai ales medic fiind. Vezi de alții, domnule judecător. Atunci cum vă explicați că avea în buzunar pachetul cu bagnote? Asta nu pot să-mi explică niciun fel. Dumneavoastră trebuie să deduceți în chip logic, după rețete proprii. Eu dau altfel de rețete. Hm. Acest tânăr e puțin ca mi impertinent, își zise Kaminski și reținut un element important. Maghiarul, îndurând un șoc puternic, n-a mai fost disponibil pentru omucidere. În istoria criminologiei încă nu s-a întâmplat un caz similar. Ceea ce susține el e o nevoie imperioasă de motivare a prezenței bagnotelor, pe care o satisface cu ajutorul unei imaginații maladive. Reîntors la Pitești, fără a avea convingerea pe deplin făcută, Caminschi se sfătui cu procurorul Ghinea și președintele tribunalului Andrei Almăjan într-o ședință care ținu câteva ore. Expuse pe larg faptele, citit celor doi magistrați declarația subscrisă de către doctorul Magheru și puse pe masă pachetul cu bagnotele. Apoi dezvoltă argumentele și concluzia la care ajunsese. Cum colega, în faza acestor probe evidente, dumneata ai rezerve, se mirea procurorul Ghinea. Îmi scapă tocmai ceea ce cred că e esențial în cauză, care nu se poate atinge cu mâna. Nici exprima în cuvinte Dacă ne luăm după aparențe Corpul de Pachetul cu bagnote Constituie o aparență Evident, e ceva concret Dar buba stă tot în inefabil Sunt de părere să consultăm Un specialist în psihiatrie Socot că e deprisos Specialist în psihiatrie e însuși doctorul în cauză. Dacă el mărturisește Că a ucis, chiar în acele condiții bizar Ce te împiedică să-l crezi pe cuvânt? Conștiința. Fiecare avem așa ceva. Conștiința mea, de pildă, cere să-i emiți imediat mandatul de arestare. Președintele tribunalului interveni și el în discuție. Sunt de aceeași părere. În fața aspectului de vinovăție trebuie să primeze măsurile prevăzute de lege și în special arestarea. Dumnezeu Kaminski, poți să-i rezervele de care ne-ai pomenit. Nimeni nu te oprește. Camera de punere sub acuzare va decide. Dacă ăia de acolo te crezi pe cuvânt, n-au decât să-i infirme mandatul. Treaba lor. Principalul e ca noi să fim acoperiți. Și dumneata? Și eu? Răspunse Kaminski, surzând acru. Mai ales și eu. Alestarea doctorului Ilarie Magheru stârni printre piteșteni o senzație nemaipomenită. Multora nici nu le venea să creadă, să cotau că vestea nu e decât o glumă de prost gust. Colonelul Dordea, cum auzi, alergă într-un suret la Kaminski, ca să-i confirme cu gura lui dacă e adevărat sau nu tărășenia cu doctorul. Din păcate, prea adevărat, întări judele. e criminal? Ilarie să ucidă și să jefuiască pe conumatei? striga colonelul zdrobit, pradă unei deznădești pustitoare, ca și când ar fi fost vorba de propriul său fiu. Mare nenorocire! Îmi stă mintea în loc... Și umbla prin o daie de colo până acolo, fără astâmpări, ca un leu în cușcă. Nu poți să-l ajuți în niciun fel? El singur s-a predat. Ce-i pot face? Da. Va să zic că l-așteaptă munca silnică pe viață. Nu chiar. Beneficiază de circumstanțe atenuante. Poate zece ani în recluziune. Mult și atât. Las că aranjeze cu jurații. Aici trebuie lucrat serios și am să lucrez. Poate-l scot bazma curată. E nou în oraș și nare are dușmani." În schimb, Mihaiescu, directorul liceului, profera cu patos seara la clubul renașterea. Fraților, n-aveți idee cum îl simpatizam pe doctor, pentru că nu știu ce dracu are în el, forță magnetică sau altceva de se bagă așa pe sub pielea omului, fără să-ți dai seama." Însă acum când aflu ce poamă ies pe cimenul, la ochnă cu el, acolo să-i putredească oasele. Lasă-o mai ușurel el cu ochna, Mihaiescule, sări bătrânul Simedru, un scriitor care publicase în tinerețe două cărți și după jumătate de secol încă trăia din dobânda lor. De ce, strămoșule? Pentru că cel mai greu lucru pe lumea asta este ca un om să judece pe altul. O faptă atât de complexă încât aproape întotdeauna ne scapă resortul tainic care a declanșat-o. Noi nu facem decât să o judecăm după o ureche și să aplicăm sancțiuni după altă ureche. Dar ce te faci cu etica? Cum adică? Păi da, are dreptul un om care a păcătuit de mult, dar fapta lui n-a fost descoperită și deci a scăpat nepedepsit. Are omul ăsta, zic, dreptul de a judeca pe alt om care a comis proaspătă o fără de lege? Mai ușor el cu etica de mitale strămoșule Pe semeni nu-i judec, dar pe tâlharei de la drumul mare îi spânzări fără mile Simedru, înfuriață de riposta directorului, îl admonestă pe loc Grozavule, mult ai dat să te măsori cu tâlharul de care vorbești Dar nu poți, te depășește Ia uite cum s-a ambalat Matusalem!" s-a auzit rășoapte, câțiva chiar răsără pe supămoștați. Moșneagul, îndărătat de dezaprobarea mută a menilor, îi săgetă cu priviri sfrundătoare. Râdeți, hai! Tocmai voi găsița ți-a râde! Eu trebuie să râd cu hohote pe spinarea voastră, fiindcă vă cunosc de-a fi rapăr!" Fiecare aveți ceva pe cuget, fiecare tăinuiță o fără de rege, dar tăceți chitic, pentru că habar n-aveți ce înseamnă nevoia de purificare, pentru că judecătorul vostru suprem care se cheamă conștiință a sucombat de mult și v-a lăsat orfani. Tăceți și o sândiți din umbră pe un om care, fără să fie silit de cineva, a călcat în picioare și viață și carieră și tot ce avea mai de preț, și s-a dus să-și mărturisească păcatul Când ar fi putut foarte bine să-și vadă de treabă ca voi nestingherit de nimeni Ei bine, un astfel de om, orice ar fi făcut E vrednic de cinstire și e un genunchez în fața lui Așa să știți, boier dumneavoastră Și moșneagul, potrivind pălăria pe cap părăsi numai decât clubul în ostentativ După lungi deliberări cu sine Kaminski hotărâ în sfârșit să se ducă la voine. În eminte îi stăruia convorbirea avută cu moșierul mai de mult la club, prin care acesta, după ce-i aduse unele indicii suspecte, îi cerea părerea în mod prietenesc. Drept să spun, mă așteptam să vii, îl întâmpină Șerban întânsându-i E de neînțeles ceea ce s-a întâmplat. Sunt sigur că dacă prin absurd aș trăi o mie de ani, încă aș mai avea de învățat. Oamenii și viața depășesc orice tipare prestabilite. De aceea îți cer scuzi că n-am dat nicio urmare bănuielilor cu privire la mai Ba mai mult, te-am îndrumat pe o pistă greșită. Nu-ți face, prietene, probleme de conștiință dintre astea. Celui mai abil judecător din instrucții se poate întâmpla așa ceva. Dar altfel și eu gândeam la fel ca dumneata. De aceea nici n-am dat vreo urmare bănuielilor mele. Adică, de fapt, am făcut ceva pe cont propriu, dar m-am lăsat repede pe gubaj. Totul pleda contra vinovăției doctorului, ce vrei? Astea erau circumstanțele. Dacă vrei să fiu sincer, nici acum nu cred total în culpabilitatea lui maighero. Cu toată declarația? Da, da. Un om normal nu poate comite o crimă în asemenea condiții. Rămâne de văzut dacă el nu suferă fie de vreo boală inaparentă, fie o tară ereditară care să-l facă iresponsabil de fapta lui. Dacă vrei să fiu și eu sincer, trebuie să-ți mărturisesc că îmi pare rău. Începusem să prățuiesc pe omul acesta și nu-l socot decât o nefericită victima unei porniri pe care n a reușit să o stăpânească la vreme. Singurul lucru care mă bucură din toate astea e că s-au găsit bani. Dacă s-ar găsi și inelul? Kaminski se uită lung la moșier, dar nu-i spuse ce gândi despre el. Peste câteva zile, camera de punere sub acuzare confirmă mandatul de arestare. În acest timp, instrucția cazului mai gherbătea pasul pe loc. Kaminski e adevărat, spusese doctorului că nu are niciun motiv să-i suspecteze declarațiile. De fapt, nu credea încă în ele și căuta să-și formeze o convingere asupra circumstanțelor în care se făptuise omorul. Chestia cu accesul de somnambulism îi se părea destul de bizară, în orice caz trasă de păr. Dacă doctorul a născocit această poveste cu scopul de așa tenua vina, Admițând că n-a acționat cu deplină conștiință, ori chiar inconștient, înseamnă că vrea să-și creeze dreptul la circunstanțe ușurătoare. Or, acest drept îl posedă din însuși faptul că s-a predată justiții din proprie inițiativă. Și atunci, de ce n-ar mărturisi adevărul golgoluț? De aceea îi luă mai multe interogatorii pe care le înregistră pe plăcii de patefon. Îi punea tot felul de întrebări ca să le încurce. Zadarnic, Darnic, nu se contrazicea deloc. Toate răspunsurile sale confirmau cele declarate anterior. Singurul lucru care le enerva peste măsură era hârșitul continuu al patefonului. Înregistrați tot ce vă spun? Da, e o metodă de lucru importată din Belgia, care dă rezultate excelente. Cred că deocamdată sunt singurul care o folosește la noi în țară și se bucură de binefacerile ei mulțumită Darnicului Edison.